Book 2 Enampuluh enam Sechsundsechzig enam. Sechsundsechzig Kepunyaan satu Possessivpronomen eins Possessivpronomen eins Saya milik saya Ich mein Ich mein Saya tidak menemukan kunci saya Ich finde meinen Schlüssel nicht Ich finde meinen Schlüssel nicht Saya tidak menemukan tiket perjalanan saya Ich finde meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Kamu. Milik kamu. Du, dein. Du, dein. Apakah kamu sudah menemukan kunci milikmu? Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deinen Schlüssel gefunden? Apakah kamu sudah menemukan tiket perjalananmu? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Dia. Miliknya laki-laki. Er. Sein. Dia. Er, sein. Kamu tahu? Weißt du wo sein Schlüssel ist? Weißt du wo sein Schlüssel ist? Kamu tahu di mana tiket perjalanannya? Weißt du wo seine Fahrkarte ist? Weißt du wo seine Fahrkarte ist? Dia miliknya perempuan. Sie ihr Sie ihr uangnya hilang Ihr Geld ist weg Ihr Geld ist weg Dan kartu kreditnya juga hilang Und ihre Kreditkarte ist auch weg Und ihre Kreditkarte ist auch weg Kami Milik kami. Wir unser. Wir unser. Kake kami sakit. Unser Opa ist krank. Unser Opa ist krank. Nenek kami sehat. Unsere Oma ist gesund. Unsere Oma ist gesund. Kalian, milik Kalian. Ihr euer. Ihr, euer. Anak, anak, mana Papa Kalian? Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist euer Vati? Anak, anak, mana Mama Kalian? Kinder, wo ist eure Mutti? Kinder, wo ist eure Mutti?